السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبيده السلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المنسلي وعلى آله وصحبه أجمعين أن يُعلم منه ابتقوا الله أُرُصيكم وديايا بتقوض فقد فازنكم muslimin dan Muslimah Muda benzaan dalam hati Allah Subhanahu wa Di dalam suku hadis Riwayat daripada Allah Bin Zubair, Kada Al An-Nasya'id al-Nazayt Bin Mufayt radhiyallahu anhu Khalqamat hu'alwa بنت أوسل إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أأخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت أأخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما قوئه إلى سبع أراضي فقال له مرواس لا أفألك بيّنةً بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصارها وأقتلها في أرضها قالت فماتت حتى ذهب بصارها وغاينما في التمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماذا هم كما اظن كما اظن عليه وفي روايه للمسلم وانه رااها عمياء تلمس asabatni dakwatu sahiri wa anna ha mara ala bi'rid fi darin lati khakamatku fiha fawaqaat fiha fakanat abraham hadis ini riwayatkan daripada sahabat yang bernama al-raq bin al-zubair r.a Allah menceritakan Kata dia berlaku satu kes seorang perempuan yang bernama Arwah bin Aus telah mendakwah Sa'id bin Zaid bin Nufail, Basyallah Anhu di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Nampak tak? Sa'id bin Zaid bin Nufair ini, dia ni sahabat nabi. Dan dia masuk dalam bilangan sepuluh orang yang dijamin oleh Nabi Alaihi Wasallam akan masuk syurubah dan Ini Dia ni, Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat yang begitu hebat. Tiba-tiba dia didakwa oleh satu orang perempuan. Kemudian dia telah mengambil tanah perempuan itu secara balik. Bukan bayangkan satu orang sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi Yang dia ni akan masuk syurga diraih dikisah tanpa hisap Satu orang manusia yang cukup baik Tiba-tiba dia dituduh oleh satu orang Mengatakan dia telah ambil tanah orang itu secara zalim Bukan ingatnya Sepuluh orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW ini disebut di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW pada satu hari ketika dia duduk di atas bukit hira. Buah hira tempat Nabi terima wahyu. Kata di dalam hadis itu kanan Nabi SAW ala jabal hira fataharra kal jabal fa qala la qurratullah sallallahu alaihi wa sallam usbu al hira fa ma alayka illa nabiyyun aw sadiq aw shahid nabi sallallahu alaihi wa sallam satu hari ketika dia duduk di atas bukit hira tiba-tiba fataharra kal jabal bukit itu tiba-tiba bergoyang satu hari Nabi SAW tengah duduk diri di atas bukit hiraf Tiba-tiba bukit itu berkocak Bukit itu bergoncang. Nabi SAW bersabda kepada bukit itu Nabi kata usbut hiraf Nabi kata tak tak Wahai hiraf Usbut, tetaplah kamu wahai hiraf Diam, jangan duduk bergerak, jangan bergoncang, jangan berkocak فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ اَوْ سِدِّقْ اَوْ سِدِّقْ اَوْ سِدِّقْ اَوْ سِدِّقْ kamu lah adalah Nabi, orang-orang yang siddiq dan juga orang-orang yang syahid. Nabi do'atah bukit hira tiba-tiba bukit bergerak nabi kata ke bukit tu dia jangan nak bergerak jangan nak bergoyang kerana yang nak berdiri atas kamu nanti ni nabi yang nak berdiri atas kamu nanti siddiq orang-orang yang benar yang nak berdiri atas kamu nanti syahid orang-orang yang syahid Al-Hadis itu menjelaskan yang ada di Aceh Bukit Hira pada masa itu selain daripada Nabi Sallallahu SAW ia ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman bin Assan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid yang kita ada baca hadisnya hadis dalam Umat Ima'i. Selain daripada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang sepuluh nama yang mereka ini Nabi sebutkan terang-terang Abu Bakar Nabi kata fil jannah Uthman fil jannah Uthman fil jannah Ali fil jannah Nabi sebut seorang-seorang semua seorang, seorang, seorang 10 orang. Hadis itu hadis sahih yang menunjukkan sepuluh orang ini mendapat jamin syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih dijaminkan syurga tanpa hisab. Malam ni kita tengok satu hadis Yang menceritakan kepada kita tentang satu kes berlaku Pada zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam al memerintah lebih Satu orang perempuan, nama dia Arwah bin Aus Dia terjumpa Khalifah Marwan Dia mengadu kepada Khalifah Marwan Dia kata Ya Amiral Mu'minin Sa'id bin Zaid Telah mengambil tanah aku secara zalim dia pidakwa di depan khalifah, dia pidakwa satu orang yang Nabi SAW sudah jamin syurga tanpa kisah. Dia pidakwa orang itu di depan khalifah Marwan bin Al-Hakam. Wadda'at anahu aghaza syai'an min ardiha. Dia mendakwah di depan khalifah bahawa Sa'id bin Zaid telah mengambil sesuatu daripada tanah dia secara tidak betul. Sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisap ini. Apabila dia dida'war, di depan Khalifah dia kata. Dia kata dekat Khalifah, Dia kata, aku. Aku dituduh mengambil tanah dia dengan cara yang tidak betul. Bada yang aku dengar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata sesuatu tentang orang yang ambil tanah orang dengan cara tak betul ni. Dia kata dekat khalifah, dia kata mungkinkah aku nak ambil tanah dia sedangkan aku tahu Nabi sendiri sebut dekat aku tentang akibat yang akan menimpa orang yang ambil tanah dengan cara tak betul. Takkan aku yang dah tahu akibat dia aku nak pergi buat kerja bodoh tu kata Sa'id bin Zaid begitu qala kata khalifah pada dia ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam khalifah kata apa yang kamu dengar nabi sallallahu alaihi wa kata tentang hukuman ataupun balasan yang akan menimpa orang-orang yang ambil tanah orang dengan cara zalim ni kamu dengar Nabi kata apa tentang kisah ini? Kala. kata Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ni. Kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi man afada shibran minal ardi dhulman, huwqa ila sab'i ardi. Sa'id bin Zaid kata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, barang siapa ambil tanah orang walaupun sejengkai dengan cara yang balik. Barang siapa yang ambil tanah orang, dia ambil dengan cara tak betul. Walaupun sejengkai saja tanah yang dia ambil itu. Uwiqahu ila sabai arazi. Di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan kalung di tengkorak dia tujuh lapis bumi. Sa'id, seorang sahabat Nabi Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Dia kata telinga aku pernah dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata siapa yang ambil tanah orang dengan cara yang tak betul, di hari kiamat itu Allah akan kalung di tengkorak dia tujuh lapis bumi. Aku yang dengar benda tu, takkan aku nak pi ambil talung dia. Faqalah lahu Marwan, Marwan khalifah yang menghakimkan kes ini. Bila dia dengar Sa'id bin Zaid bin Nu'ayl kata macam tu, dia kata la as'aluka bayyinan ba'da Dia kata demi Allah, aku tak minta ada lah apa, apa pun keterangan daripada kamu Sultan. Makna dia dia tanya. Ini sahabat Nabi. Ini pula bukan sebarang sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk syurga tanpa hisap. Pula dia bukan sahaja sahabat Nabi. Bukan sahaja sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisap. Dia pula kata dia tu ingat lagi apa yang Nabi kata. Tentang larangan ambil tanah orang dengan cara tak betul. Takkan orang macam ni nak buat kerja yang dituduh pada dia. Khalifah kata cukup aku tak perlu bukti lain aku percaya untuk kamu <tuh> tapi perempuan ni yang kata arwah ni dia tak puas hati dia dah tuduh dia tak mau tarik balik tuduhan dia dia nak tuduh juga sahabat Nabi orang baiknya dia dah kata, dia dah tuduh, dia dah hantar kawan ni kata kawan ni curi tanah dia dan sebagainya, walaupun kawan ni kata dah, walaupun Khalifah dah putuskan dia ni memang tak curi, dia tak mau tarik balik. Dia tetap mengatakan Sa'i, curi tanah dia. Sahid. Maka Sa'i pun tak ada awal dan tak boleh kata apa. Orang tuduh juga dia, sedangkan dia tak buat benda tu. Maka kata dia, Allahumma, in kanan kazibah fa'a'min waqarah waqtulha pi'ardina. Dia pun dah tak ada Allah dah. Kalau duduk-tuduk dia juga, tak sangat minta doa pada Allah. Satu orang sahabat Nabi, Tengok. Satu orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisap. Tiba-tiba dituduk dengan satu tuduhan yang zalim berikutnya. Dan dia tak boleh nak bawa saksi mengatakan dia tak ambil tanah bawah tu. Yang dia ada Allah SWT tak ada saksi dia. Dia angkat tangan minta -tang, Allahumma in kanat kazibah. Ya Allah kalau sekiranya arwah ni umpuan tak ha, tuduh aku ni kazibah. Kalau dia bohong. fa'ani Ya Allah butakan biji mata dia waktu alha fi ardhaha dan dia dia mati dia akan tanah yang dia kata Aku curi kata arwah, periwayah hadis ini dia kata sama mat hatta zahaba bahru sumu dia kata Arwah yang menuduh sa'id curi tanah dia dia tak mati sehingga Allah bukakan mata dia tu wa rainama hiya tamshi fi ardha fi hufra famat dan selepas mata dia buta dalam keadaan dia berjalan berjalan di atas bumi dia di atas tanah dia yang dia atas tanah sa'id curi ni tiba-tiba terjelus masuk dalam satu lubang famat dan dia mati di dalam lubang tanah itu hadis itu hadis sahih muttafaqun alayh Muslim dalam lima hadis Nabi Allah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Imam Muslim. Dia cerita hadis tu yang sama juga. Dia cerita tentang arwah perempuan ni tuduh Sa'id curi tanah dia. Dan Sa'id ni memang nafikan, dia kata dia tak buat benda tu tapi dia ni tuduh juga. Maka akhirnya Sa'id minta doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala butakan mata perempuan ni kalau dia bohong. Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala matikan dia di atas tanah yang dipertikaikan itu. Kata imam muslim, وَأَنَّهُ رَآَهَا amya. <عَمْيًا> Sungguh didapati arwah ini. Sebelum dia mati, masa dia buka. Salus kami suruh dia berjalan kemana-mana pun hal keadaan dia terabar-abar di takul dan dia berjalan ke mana pun mulut dia tak habis-habis dua du ucap dua ibu di mulut dia dia kata akabat ni da'watu sahih dia kata telah menimpa aku doa sahih sahabat nabi oh, ni akhirnya dia sedang bahawa dia telah fitnah satu orang sahabat nabi yang baik kerana itu dia ditimpa fitnah itu kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala makbul doa sahabat Nabi Allah yang baik-baik tadi. Mata dia buta. Buta dan jalan yang terabar-rabar. Dalam jalan terabar-rabar itu mulut tak habis-habis sebut. Dia kata, sahi, Telah menimpa aku doa sahib ni tadi. Wanha merat pada bairin fiddah yang telah mahu di dalam, dan setiap kali ketika dia berjalan-jalan di atas bumi, bumi yang dulunya dia tuduh sangat curi ini, dalam tu berjalan tu tiba-tiba jatuh ke dalam satu telaga dia dah, fawqat fihah dia sejukat tu jatuh dalam telaga tu, fakan kabrahah dan telaga itu menjadi kuburnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian tidak diambilah. Sebenarnya hadis yang kita baca tadi dapat kita satu pengajaran. Aman tidak baik. Kita buat macamak bodoh kepada orang yang baik-baik. Hadis ini tuan-tuan boleh tengok di dalam bab karamatil auliya wa fadlihil di dalam kitab hadis riyabul sahih yaitu bab yang menceritakan tentang karamah ataupun kemuliaan wali-wali Allah dan kelebihan mereka. Di ada banyak hadis di sana menceritakan tentang beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in yang mereka ini sudah terbukti orang yang baik-baik. Yang kemudiannya mereka dituduh dengan tuduhan yang amat tidak baik. Yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala wakmai malapetaka menimpa orang yang buat jahannam kepada orang yang baik-baik ini. Dan pengajaran yang perlu kita ambil di sini ialah pelihawa lidah kita. Daripada bercakap benda tak elok kepada orang yang kena elok. Terus ada kata dekat centuk guru. Terus ada kata dekat alim ulama. Terus ada kata dekat orang yang baik-baik. Mereka ini bercakap di depan kita. Daripada bercakap tentang Quran dan Hadis nanti. Memang salahnya mereka bercakap di depan kita tentang Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak ada lain melainkan mereka nak seru orang kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala senanggaimana mereka ini bercakap bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebagai orang Islam nombor satu. kena pilih wali jangan kata saya elok kepada orang-orang macam ni nombor dua, cuba sedaya upaya untuk ikut seruan-seruan yang bersandar dan keberkuran dan hadis nabi nombor tiga, kalau tak boleh nak ikut dia tak boleh nak buat apa ke dia cukup dalam hati kita menyayangi dewa ini, jangan sekali-kali kita simpan dalam hati kita rasa nak memusuhi orang-orang yang seperti ini kalau ditaklirkan mereka ni orang yang baik di sisi Allah SWT. kerana kita buat nanya kepada dia? Dia angkat tangan, minta kepada Allah. Tidakkah itu boleh membinasakan dia? Allah SWT berkerman dalam Quran ayat 6. Surah Yunus. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim. Walakum ya'izanum. Al-lazina amanu wa kanu yang Lahum al-bushra fi al-hayat al-dunya wa fi al-akhirah, la tabdilik kalimat Allah. Zalik huwa al Tuhan semut dalam ayat ni ketahui Tuhan kata, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidak takut dan mereka tidak berdosa sesungguhnya yang dikatakan aulia Allah sahabat-sahabat nabi ridwanullahi Ridwan, Ridwan, Ridwan, alaihim ajmain dan orang-orang yang mengikut nabi dan mengikut sahabat nabi ini mereka ini la khaufun alaihim wa mereka ini tidak takut dan mereka tidak rasa sedih dengan apa yang menimpa mereka allazina amanu wa kanu yattaqun mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرُ Bagi mereka janji kegembiraan dan kebaikan di dunia dan akhirat. <laughs> mereka ini Allah hina macam mana kuatnya dunia. Allah janji kepada mereka ini kemeliaan dunia akhirat. <laughs> Allah hina mereka macam mana pun. Allah pandang mereka mulih. Akhirat lebih-lebih lagi mereka dijanjikan tempat yang sangat mulih. <laughs> لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا tidak ada ganti kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah janji, mereka akan datang kemeliaan dunia akhirat. Tak siapa boleh pindah janji itu. Zalikah wal-fawzul-azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Muslim dan Muslimah yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil ingat dalam diri kita. Ambil ingat dalam diri kita. Kenai orang baik, kenai orang tak baik. Kena ambil ingat dalam diri kita. Jangan sampai kita terbapas bidang. Kita membinasakan orang yang baik-baik yang ada dalam masyarakat kita. Ada orang tak ramai dan orang baik tadi juga. Dalam masyarakat kita ni orang baik ni tak ramai. Makin ramai dengan orang, -orang jahat dan Jenayah makin meningkat. Masyarakat di sana sini. Dalam masyarakat kita orang jahat makin ramai. Orang baik makin kurang hantar anak mengaji sekolah agama. Sekolah Arab ko tak mau nak jadi macam kita nak. Bapa ramai ibu bapa yang jadi macam tu. Anak ni tergerak bagi masuk sekolah agama, tergerak bagi masuk sekolah Arab kerana nak anak jadi macam yang dia nak. Dia tak dapat macam yang dia nak. Anak dia balik tak jadi macam yang hati dia nak. Demikian sekali Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan ramainya orang baik dalam dunia akhir zaman ini. Orang baik hadwah adalah ni kita pelihara perlihawai lelak, jangan kita binasakan dia. Binasa dia, binasa dakwah yang dibawa oleh dia, yang dakwah itu disuruh bawa oleh Allah dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi anda, ah, bagi pengajaran, bagi petunjuk dan boleh kita ambil akibat ah, daripada petunjuk yang diberi Allah subhanahu wa taala kepada kita semua. Ha? Allah kita menggunakan baharul madi jilid 17. nombor surah 137 nombor surah 137 kita masuk satu bab baru kata dia bab ma fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi itu eh, bab yang datang pada menyatakan hadis ...yang menerangkan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kita nak tengok yang kata Nabi kita ni hidup dia macam mana. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni hidup dia macam mana. Kata Ahri Rasulullah. Bermuda hidup Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya itu sangatlah bersetia-setia. Dia nak berisau kat kita. Dia kata Nabi dengan sahabat ni saling setia di antara satu sama lain. Nabi. Nabi percaya kepada sahabat dia, sahabat percaya kepada Nabi. Nombor satu orang yang percaya dekat Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ya anhu. Yang kita nak masuk ke hijrah apa hari dah. Esok orang mula cerita. Nabi nak hijrah daripada Makkah ke Madinah. Dalam ramai-ramai sahabat, Nabi pilih Sayyidina Allah. Dalam ramai-ramai sahabat ada ada ni, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi rahsia kan cerita dia nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni daripada semua orang kecuali Sidina Abu Bakar. Nabi kata pula kalau sekiranya Allah suruh aku ambil seorang daripada kalangan orang lelaki jadi kekasih aku. Laqad tu hababtril aku ambil Abu Bakar jadi kekasih aku. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 100% kepercayaan kepada zina baka dan zina baka 100% 100% percaya kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi peristiwa Isra dan Miraj. Nabi balik-balik mai pagi-pagi lagi. Nabi cerita dah apa yang dia apa yang dia lalui daripada malam semalam macam mana nabi Ibrahim mai pokok rumah dia, ambil dia naik Boraq. Bawa pi sampai ke baitul nakhidz, wah nak sampai ke sederahil muntaha, balik sampai ke rumah, sebelum subuh dah sampai balik dah di rumah. Bila nabi cerita. Sebahagian besar tak percaya Sebahagian kecil jadi wahwat. Abu Bakar as-sidik Apabila orang hadap cerita ni ke dia Dia kata di mana kamu dengar benda ni Orang yang mai beritahu kata Aku dengar daripada mulut Muhammad Sallallahu alaihi wa Abu Bakar kata Kalau kamu dengar dari mulut Muhammad Aku percaya Bila dengar ni sampai dekat Nabi Sallallahu alaihi wa Nabi kata Abu Bakar ni as-sidik Dia satu orang yang cukup benar Nabi sallallahu alaihi wasalam sangatlah setia di antara dia dengan sahabat-sahabatnya. Nabi cukup setia. Nabi sayang setiap orang sahabat dia, Nabi sayang. Sehingga kenapa bila ada seorang sahabat mai jumpa Nabi cerita tentang buruk sahabat lain, Nabi tahat. Nabi kata, "Tak usah cerita kepada aku buruk sahabat lain. Kerana aku nahu bila aku jumpa dia, dada aku latah." Nabi melihat setiap orang, sahabat yang ada depan dia itu sebagai individu yang berpotensi. Nabi melihat setiap orang yang ada depan dia itu ada benda yang boleh kita manfaatkan. Tak macam gitarlah. Gitarlah dua di potonglah. Dia ni tak boleh. Dia ni oh. Dia ni lah, lah tinggal tiga orang. <tuh> Kita dakwa kita ni, kita nak daripada sikit kepada ramai. Nabi Muhammad SAW, daripada dia mula terima wahyu, dia seorang. Dia balik, emang, dia terang kat bini dia, bini dia turut dia. Lepas itu, melalui bini dia, ramai lagi kawan dia, Syedina Abu Bakar as-Siddiq ikut, Syedina Ali bin Abi Salih ikut. Ramai, ramai, ramai, sampai satu peringkat Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi form satu kerajaan Islam di sana itu gerakan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bilangan seorang kepada 10, 10 kepada 100, 100 kepada 1000. Tapi kalau daripada 1000 ke 2000, 2000 ke 5000, kalau tinggal 5 orang kita kena check balik di mana silap kita. Kerana kita menyalahi jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia husnul zann. Dia baik sangka dengan orang. Kerana sifat baik sangka dia, orang senang dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia percaya kepada sahabat dia. Sahabat 10 kali, 100 kali, berkali-kali percaya kepada dia. Nabi melihat sahabatnya semua ada potensi. Bukan orang kaya saja yang Nabi nak jaga. Bahkan semua orang. Seolah kata dia orang, dia manusia, dia ada akai, dia terima Islam. Nabi melihat dia satu orang yang boleh dimanfaatkan dalam sudut da'wah Islam ini. Kata dia maka tidaklah ada banding persediaan dengan sahabatnya itu. ada contoh. Nabi dengan sahabat ini hubungan dia tak boleh buat contoh. Ay kita hari ni kalau percaya ke kawan kita, kunci reta kita bagi ke Kunci reta kita bagi ke dia. Bagi ke dia. Ha, nak pergi mana pergi? Cukup percaya. Kalau dia main kata, eh nak pinjam reta, ay kita percaya pun nak pakai. Wah, kita tak pakai pun tak percaya. Itu makna tak percaya. Terus saya kata reta, tapi pinjam motor pun kita tak pergi. Dia kata, eh nak pinjam motor, saya nak pergi. Dia kata motor, saya nak, saya nak pakai. Itu makna tak percaya lambat dalam mai doa abang mati saya dituntut duit dia nak nak pinjam dia awal dia kata kemarin mari lah wala nak saya pinjam duit saya tak jaya <laughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dia kalau sahabat mai harap kata lapang walaupun Nabi lapang Nabi cari bagi dia punya percayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dia dan sangatlah belas kesian Nabi kepada orang Islam hmm. Nabi tak boleh tengok orang susah tak boleh tengok. Hati dia menangis. Mata dia menangis kalau dia tengok orang susah. Maka kehidupan Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya itu bukanlah kehidupan untuk membanyakan himpun dunia dan menurut syahwat nafsu semata-mata. Nabi hidup ni bukan cerita nak himpun harta, bukan cerita nak konok dengan nafsu. dah. Bahkan Nabi itu memimpin kepada Tuhan. Nabi ini telah nak dia nak ajak orang taat kepada Allah itu mentelah nak Nak ajak orang minoaros tinggal minoaros. Nak ajak orang sembah tokong tinggal sembah tokong. Nak ajak orang yang suka bercakap benda-benda laku supaya tinggal benda-benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bila berkawan dengan orang, orang hak dia kawan tu berubah daripada duk buat benda tak elok kepada melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mereka itu turut dengan setianya. Dan sahabat ni pula Nabi kata apa? Sami'na wa Kami dengar, kami tahu. Hiduplah mereka itu menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan juga hal dunia yang penolong bagi menyentangkan ibadat pun berculung-tolong mereka itu. Dan bukan dalam soal agama saja. Dalam soal dunia pun, mereka tulung hadis-hadisan di antara sama-sama mereka. Maka seperti hal makan dan minum telah disebutkan di dalam beberapa hadis yang sudah daripada ini. Iaitu selalulah tidak ada makanan yang boleh dimakan di rumah Nabi SAW. Maka setengah daripada sahabatnya yang ada makanan kirim kepada Nabi makanan daripada susu dan lain-lain. Dan Nabi pula tolong dia memberi makan dan minum dengan sedikit apa yang ada padanya diberi tolongnya kepada orang yang lebih fakir dan miskin daripada dia. Ini hidup Nabi dan sahabat macam ni. Di rumah Nabi tak ada benda nak makan. kita dah belajar hadis dulu. Kita dah baca hadis dulu. Sahabat makan Nabi. Bila sampai-sampai ke -sampai rumah Nabi, tengok Nabi ni keadaan duduk merekuah menjauh sakit. Dia tanya Nabi, berapa apa? Ya Rasulullah, kamu ni nampak menjauh sakit. Nabi kata al -jum. Nabi kata aku lapang. Sahabat ni dengar-dengar baca tu bangkit ke dalam. Ini satu kebun korma minta buat kerja. Jurul. Sekali dia jurul, satu pokok korma dia dibayar sebilik kawak korma. Eh tu bukan, tu, tu, tu, tu. Di sana ayam bukan kuji kedal ni. Ayam ni satu kawasan. Kawasan wadi aja ada ayam. Pergi cedok ayam daripada kawasan luar balik main. kalau nak curik pokok-kermak. Sekali cedok satu pokok aja. Patah balik dia pula ambil lagi sekali ni bawa main satu pokok. Nak boleh semijik buah kermak sebagai upah tu sakit. Sahabat ni kerana pergi rumah Nabi. Tengok Nabi susah. Tengok Nabi langsak tak makan. Dia pergi ambil upah. Jurus pokok kurma satu pokok sebiji buah kurma dia dapat agak dapat banyak mana balik mai ke rumah Nabi. Suak dalam mulut nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat nabi bila tengok nabi lapang, dia pergi cari mai, mai bagi nabi sallallahu alaihi wasallam makan buat nabi bula, bila dapat hak sahabat bagi ni dia makan sikit hak sikit lagi dia tahu dia pergi cari siapa yang lapang lain daripada dia pula tak ada langsung sifat penting diri sendiri tak ada langsung Contohnya dengar hadis cerita tentang sahabat-sahabat yang contoh apa dalam medan perang masing-masing ada sebuah ayah ayah ayah dia minta dia ayah dalam keadaan cedera parah tu dia minta ayah ayah ayah sahabat yang seorang lagi lari dicari ayah buat mai buat nak, nak bagi minum ke dia dengar pak sebelah pula sebuah ayah dia kata dia tak mau bagi kat kawan tu dulu bawa pula pergi kat kawan dengar sebelah tu pula dia sebut ayah dia ni pula kata tak mau bagi kat kawan tu dulu akhirnya sampai ke hujung dia tu pun tak ada minum mati patah balik main mati hadisulah ni hatis ni semua dia nak tunjuk ke kita satu betapa Nabi SAW boleh suburkan di dalam diri sahabat-sahabat Nabi rasa uhurah Islamiyah rasa persaudaraan sesama orang Islam kita tak takkan kita duduk masjid, duduk bersilah, sebelah-sebelah ni, bukan cedapah minta ayah apa pun. Duduk dalam masjid, sebelah-sebelah ni, kalim tengok kawan sebelah ni, dia, ni, ma'am, ni. Dia buruk sana. Ni, kalim tengok kawan sebelah ni, ni. Bimbi bim, apa, ma'am, ni. Busuk ni, dah bukan tentu, dah busuk. Busuk habis dalam diri kita ni. Busuk, buruk hankah bawah Merasa kita lah ajar seorang selamat. Rasa macam serba, hak kita ajar buka hak, hak kawan sebelah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain, dekat ni sifat ni, sifat ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam ni cukup cantik dia melihat kawan dia lebih baik kepada dia bahkan dia tengok menatang dia rasa menatang lebih baik pada dia sebab apa pasti menatang ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala tak ada akal jadi kalau dia buat apa pun tidak dianggap dosa bagi dia sedangkan manusia ni Allah bagi akal ke dia dia tak guna akal dia, dia membina keadaan diri dia sendiri makna dari sudut tu dia kata menatang lebih baik pada dia Muslimin dan Muslimim yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang menjadi fakir miskin itu ada banyak tinggal diam di tinggal masjid Nabi SAW. Zaman Nabi di Masinah dulu, dia kata keliling masjid Nabawi itu pondok. Pondok Allah-Allah susah. Iaitu tidak kemana-mana mereka itu mencari makan, minum dan pakaian. Mereka ini tak pergi mana. Dia raduk di situ dengan satu tujuan. Tujuan nak belajar daripada Nabi SAW. Maka mereka itu masyhur dipanggil orang dengan nama ahlu sifak. Ini sahabat-sahabat yang mai duduk di keliling masjid Nabi, buat pondok kecil-kecil keliling masjid Nabi, depannya dipanggil, dipanggil ahlu sifak. Depannya kira mai baca-baca nak mengaji daripada Nabi atau apa-apa ilmuwan tanda. Semua orang sifak termasuk salah seorangnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia salah seorang daripada ahli sufah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ahli sufah itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang tetap duduk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berpondok di tepi masjid Nabi negeri Madinah itu. Oh, asal usul pondok yang main. di nah. kita di Malaysia ni asal usul ni lah daripada nabi dulu nabi hijrah daripada Mekah naik ke Madinah nabi duduk semelok masjid nabawi keliling tu orang pakai mai buat pondok mai buat pondok kelana nak belajar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dia maka mereka itu duduk mengaji kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama buat ibadat dan menerima apa latihan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bukan takat mai nak mengaji aja pada nabi bahkan depa naik tu depa bersedia untuk dilatih oleh Nabi. Ini yang dikatakan tarbiyah. Guru ni tentu macam saya mai sebulan sekali ni muallim. Muallim macam ustaz aja mai untuk mengajar aja. Tapi kalau kita ada seorang dia panggil murabbi. Murabbi ni dia lebih pada muallim, dia bukan tak ajak, bahkan dia mentarbiyah kita. 24 jam hidup kita Sebahagian besar daripada 24 jam tu, kita duduk dengan dia. Bukan kita belajar ilmu pada dia saja, Kita boleh tengok dia. Gerak-geri dia, tingkah laku dia, cakap dia, amalan dia. Macam semua kita boleh tengok. Apa yang kita tengok pada dia tu, jadi pengajaran pada kita. Kita cuba tiru dia. Ni Nabi SAW tu. dulu. Oh, Ustaz nak lah nak buat. Ustaz nak buat macam ni? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bukan sahaja muallim yang mengajar orang, dia murabi, dia mentarbiah orang yang ada di keliling dia. Maka dia melatih, depan ni orang-orang ni semua jadi orang yang cukup terlatih menjadi sahabat-sahabatnya hebat membawa risalah daripada orang yang membawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itulah sahabat-sahabat yang tinggal di dalam miskin dan fakir itu. Semua miskin, depan. Apabila ada orang-orang mengirim sedekah kepada Nabi maka Nabi hantar dan Nabi beri kepada sekalian orang atas sopa itu kalau ada orang buat amir sedekah ke Nabi Nabi ambil semua beri ke depan Begitu. dan apabila ada orang hantar hadiah kepada Nabi maka Nabi SAW makan sama-sama hadiah itu dengan mereka itu sedekah dengan hadiah sedekah haram Nabi dan ketahunan Nabi haram eh? sedekah tetapi hadiah, Nabi boleh beri Kalau orang itu rumah Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, ini karma, aku sedekah kepada kamu. Nabi ambil, tapi Nabi tak makan. Tak Takkan pernah sekali. Cucu Nabi SAW merengkak-merengkak sampai tepi pintu, tengok ada karma, satu tandat. Itu karma sedekah. Ada setengah hadis kata, itu karma zakat. Cucu ni ambil, luh puhan Nabi SAW wa wa nampak, Nabi dicekuh mulut dia, korek buat pulau balik. Nabi kata ini haram ke atas keturunan itu. Hmm? Kita lah macam ke? Dia kena buat contoh kita lah. Oh, nampak? Dia ringan Nabi tak kena menghilang. Kita lah macam mana? Kita lah anak awalik buat mempelang ada rumah, mak dia buat garam lelah. Tak tanya dah hang ambil dekat mana, beli di pekan hari ke, hang balik kat pokok siapa kah? Tak tanya dah kira tengok-tengok membelang dana tunggu jamban. Duduk-duduk-duduk-duduk, lawan cicah peluh mokih kena orang. Rendam kita dia curi senka kau petak tu, air tu kita lah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam budak jujur ni tak tahu apa tak, tak ada dosa Allah lagi merangkak merangkak mangkak pi ambil luk buat nama luk Nabi pi korek cekah mulut korek buat keluar balik Nabi kata kah kah dalam hadis dia kata kah tu maksud kita khiaat kan lah. subang Nabi kata ini haram kata ke keseronganku tak izin sama sekali benda haram jadi dah dalam keserongannya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah dan demikianlah hal persediaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat yang fakir miskin itu. Nabi ini kira makan perangah. Orang naklah sahabat ada memang ngaji kerja ngom makan ke tak makan ke Nabi ni sini tu ada mulut perangai tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepia kata begitu. Sebagaimana khabar datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Ahlu Sufa Abu Ya'qoah ahli Islam, tidak yauon pada ahli, dan Maksudnya diriwayatkan daripada Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama dia Abu Qurayat, Rabbil Anhu. Katanya adalah ahli sifah itu adalah dzif bagi orang-orang Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata itu ahli sifah. Orang yang membuat ponok pondok di keliling Masjid nabawi, tu. nabi kita depa tu adalah baik kepada orang Islam. Baik, maksudnya sedang kan, baik. Dalam layu hubungan itu, kalau buat majelis besar ni ada orang besar, pohon tulis, tujuh malam, ketibaan, dis-dis kehormat, dis-dis, dis cuba apa bahasa Arab, baik, baik, maksudnya sedang. Ramai boyo orang Melayu ambil dia kata deep deep. Kan? Tujuh dia dia mengambil tempat Pokok 8 persembahan DJ dia. <SILENCIO> <SILENCIO> baik, dia kata katanya adalah ahli sufah itu segala baik bagi orang Islam. Ha? dia kata depa ni adalah setamu kepada orang Islam. Dia tak menunggang mereka itu atas ahlinya. Dan dia tak tinggal mereka itu dengan harta. Ini orang-orang ni semua. Yang saya buat pondok di tepi rumah Nabi ni. Mereka ni memang saja Tak duduk dengan keluarga. Dan mereka ni tak ada retak sedikit pun. Semua orang susah. Masalah. Dia kata Ahlu Sufah itu adalah tetamu orang-orang Islam. Apa makna. dia? Sesungguhnya Ahlu Sufah itu telah dikhabarkan dahulu daripada ini. Ialah sahabat-sahabat Nabi yang fakir, miskin, yang tetap duduk di pinggir masjid Nabi. Ni yang kata ahli sufah, depannya sahabat Nabi, depannya orang miskin, depa duduk keliling masjid Nabi. <coughs> kata dia tentu bagi menuntut ilmu pada Nabi dan berbuat ibadat. Depannya main tempat-tempat nak belajar ilmu, semata-mata nak buat ibadat. Cantiknya. Tak ingat lagi Tiada bagi mereka itu harta akan jadi tempat duduknya dan makan minumnya. Tak ada apa. Lepas ni main selai setinggan, main duduk, carang mai nak belajar alimu. Maka jadilah mereka itu sebagai orang yang menumpang kepada orang Islam di negeri Madinah. Lazim atas mereka itu. yakni ni ke atas orang Islam Madinah itu, raih dan ambil berat pada mereka itu dan kesian kepada mereka. Nabi kata dah jadi wajib ke atas empuk. Kena ambil berat Ahlus Sofa yang main depa ni semua bukan orang Madinah. Allah. Main kerana nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat ibadat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis depa belajar itu, Nabi wafat itu, depa nak balik tempat depa, depa nak ajar orang tempat depa. Maka depa ni tetamu kita. Nabi kata kau orang Madinah. Maka wajib kita kena layan depa ni kerana depa tetamu kita. Dengan kerana itu, mana-mana orang yang kesian dan ada apa-apa mahu berikan mereka itu. Dia kata kita nombor satu kena kasihan dekat mereka. Dan kalau mereka minta apa-apa pada kita. sedaya upaya bagi. Nabi kata. Maka datang mereka itu memberi dan mengunjuknya. Daripada makanan dan minuman dan lainnya. Dan dalam mereka itu ialah Abu Hurairah r.a. Beliau adalah sebagai kepala kepada orang-orang sopah itu. Itu dia. Ni yang kata... Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni salah seorang daripada Ahlu Suha. Tuan-tuan, <coughs> Abu Hurairah cukup banyak riwayat ini. Dan keluar hadis, riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah sendiri meriwayatkan hadis ini, dia kata, Inna nasa yakulun, aksara Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, dia duduk dengan orang, maka dia kata. Mana tipu orang kata? Orang kata, aksara Abu Hurairah. Eh, dia pa kata Abu Hurairah ni banyak sungguh ilmu, banyak sungguh hadis yang dia ingat daripada nanti. Orang duk cakap di sana sini. Eh, dia pa nak nangcari orang macam Abu Hurairah ni susah. Dia kata mana ni? Ah, dia kata tu, dua ayat. Masih dah macam mana? Abu Hurairah kata kalau nak ikut hatilah dia kata wallaula ayatani fi kitabillah ma haddatsu haditsah kalau tidaklah kerana ada dua ayat dalam Quran kalau tak kerana dua ayat ni aku tak beri satu hadis pun kau ayat apa dalam Quran ada ayat 159 ayat 160 Manu ayat 159 dengan ayat 160 suratul-Baqarah ni, aku bila baca ayat ni, aku takut. Maka aku cerita apa yang aku cakap. Apa Tuhan kata dalam ayat tu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirwajim, Inna alladzina yakhtumuna ma anzalna minal bayinati wal hudha min ba'di ma bayannaahu linnati fi kitab. Fi kitab udzaika yal'anukumullah wa yal'anukum allamun ila akhir Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu sesungguhnya orang-orang yang sembunyikan ilmu ayat itu. Aku bila baca ayat ni aku jadi takut nak usah orang ngaji aku habis juga. Walaupun aku ni kalau boleh tak mahu habiskan kat hang. Pasal ni cukup penyegan mengaji. Hang tu tunggu nak aku aku jangan nak doakan hang hang sendiri tak awek. Lalu ikut yang tu, aku tak akan beritahu apa pun dekat. Tapi oleh tanah ayat ni, maka aku beritahu je. Tuhan kata, Innal labina yakhtumuna ma'an zalna minal bajinati wal kunat. Sesungguhnya orang yang sembunyikan ilmu. Sembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk. Dia dengar ayat Quran dia tak bicarita. Dia dengar hadis nabi, dia tak bicarita. Minta di mana bayarnya, hulina hidup kita. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada manusia apa yang ada dalam kita. Dia dah dengar ayat Quran, dia dah faham dah. Dia dah dengar hadis Nabi, dia dah faham dah. Orang tanya, sajalah tak mengatakan, sajalah tak menghadap ta tu dia enggak menyembunyikan lagi. Menyembunyikan ilmu ni, Tuhan kata, Ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah ilmu. Tuhan kata, orang tak jemih sembunyi ilmu ni, Allah subhanahu wa ta'ala akan laknat mereka. Dan segala makhluk yang boleh melaknat, akan melaknat mereka. Abu Hurairah kata, bila aku ayat ni, aku jadi takut. Maka aku beritahu juga ke Allah, apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ni ahlusuffah. Mana Nabi pi? Dia pi. Maka kata Abu Hurairah dia kata inna ikhwana naminal muhajirin kana yashraduhum humusuffu bil aswa'. Wa in ikhwanana minal ansar kana yanqalu umul amali fi amwalika. Hadie kata sesungguhnya kawan-kawan kita daripada kalangan muhajirin Dia ni sibuk dengan bisnes. Dia buat komen. Dia kata aku duduk perhati tengok kuak muhajiri ni yang main daripada Mekah main ke Madinah ni. Dereka ni bila dah sampai dah sampai di Madinah, Dereka ni susah. Hijrah daripada Mekah main ke Madinah tinggal. Uang main diri, uang main duit sedikit, sehingga uang main kemahiran benda tu. Bila sampai di Madinah, mereka duit start balik niaga nak cari duit balik. Abu Hurairah kata aku duduk tengok orang-orang Muhajirin ni. Mereka ni habis masa sebok dengan menyiagak di pasar-pasar. Dan aku duduk tengok saudara-saudara kita daripada kalangan Ansar. Orang Madinah ni pula. Mereka ni pula sebok dengan amal mengurus harta hafsa juga. Mereka penduduk Madinah. Mereka dah memang kaya, ada duit dah. Sebok dia jaga harta. Orang muhajirin pun tak main masjid dengar Nabi doa jam orang Madinah pun ada sebahagian tak main masjid kerana sibuk urus harta di rumah dia. Wa inna Hurairah kana yalzamur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi Dia kata selangkan aku, dia kata Abu Hurairah ni, aku ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kenyang perut Maksud dia apa? Kenyang perut dengan ilmu. Ikut Nabi memang dapat ilmu. Aku tak peduli. Mereka ini nak buat apa semua. Nak sibuk dengan menyaza. Nak sibuk dengan jaga harta. Aku sibuk dengan mencari ilmu. Dia kena. Wa yahduru ma la yahduru. Aku hadir ke mana-mana juga. Sedangkan mereka tidak hadir. Wa yahfadu ma la yahfadu. Dan aku hafai apa yang Nabi kata. Sedangkan mereka tak hafai. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Kalian -kali, ini yang dikatakan Abu Hurairah. Baik kata Abu Hurairah lagi. Dia kata wabahi al-ladhi la ilahe illahu in kuntu la'atamdu bi ala al-ard min al-jaww wa ashru al-hajar ala bakti min al-jaww. Kata dia demi tuhan yang tiada tuhan melainkan dia. Bahawa sesungguhnya adalah aku Abu Hurairah kata. Betulkan akan hati hatiku ke atas bumi dari sebab lapang. Dan aku ikat batu atas perut aku daripada sebab lapang itu. Abu Rairah kata dia dalam nak cari ilmu di lapang ke Kadang-kadang sampai menerak atas bumi ini. Menerak tekan perut di bumi ini nak bagi hilang lapang. Kadang-kadang tak hilang juga buat begitu. Aku ambil ketiri batu, buuh di perut. Aku ikat dengan kain obat. Jadi nak tahan terlampau lapang. Abu Hurairah kata, dia penuh kata macam tu. Punya lapak, tak ada duit nak beli makanan. Tapi tang belajar ilmu daripada Nabi SAW, dia belajar dia tak tinggal sekaliganya. Begitu. ada. dia kata Abu Hurairah sabarkan lapak dia dalam Islam. Sesungguhnya, dengan sepotong hadis yang diadah dapat tahu kepada kita. Betapa sabarnya seorang daripada sahabat Nabi kita yang diadah-adah di kelaparan itu. Abu Hurairah ni, berapa punya tahan lapak dia? Kerana menuntut akhirat dan kerana bersedia dengan amal ibadah. Sampai berkata. Ni yang kata Abu Hurairah ni. Kerana semata-mata nak cari kerebaan Tuhan. Semata-mata kerana nak beramal ibadah. Lepas pun tak apa. Begitu. Ha, ini duduk tengok sembilan sepuluh tahun kiri dia tahu. dia balik tengok kawan dia tujuh jam. Sepuluh, sepuluh, sepuluh. Dia tak apa. Ya dia ambil kertas baju untuk menikap ke waktu itu ni Abu Hurairah r.a bukan satu malam kena menjelur hari-hari ingat perut diketur baju begitu maka dengan sebab kuat imannya dan kuat percaya yang akan akhirat ditahan segala kesakitan dan kesempitan dunia terhadap selama dia yakin ni hadiah duk dapat daripada Nabi ni boleh membawa keselamatan hari akhirat dia tinggal pahamu Maka tidaklah Abu Hurairah seorang sahaja yang demikian. Bahkan banyak daripada sahabat Nabi yang demikian ini. Cuma malam ini dia bawa contoh Abu Hurairah. Bukan dia seorang. Ramai hak sanggup macam ni. Sebagai tersebut khabar, adalah hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. وَلَقَدْ قَعَدَتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ اللَّذِي يَحْرُدُونَ فَمَرَّ بِأَبُوا بَكْرِ Fata'altu an ayatin min kitabillah ma as'aluhu illa liyashba'ani famarra wa lam yafahdni fi dhunun alladhi da'a Abu Hurairah dia kata dan demi sesungguhnya telah duduk aku pada satu hari di atas satu jalan yang mereka itu keluar pada satu hari Abu Hurairah ni satu hari dia saja pi di duduk betul dengan jalan yang selalu orang lalu-lalang jalan dia sahaja duit saya jalan tu. Yang ni, Nabi dan tengah sahabatnya selalu-lalu di jalan tu. Membawa lapak perutku itu supaya dapat kiranya aku lalai daripada kelaparanku dan pedih hatiku dan dapat jalan kenyang. Dia saja satu hari dia pergi tunggu jalan dia tahu dah jalan tu nanti nanti lalu sahabat-sahabat Cina -sahabat, buka bina rumah akan lalu jalan tu dan sebahagian daripada orang-orang yang ada duit pada zaman tu akan lalu pada jalan tu dia saja pi duduk jalan orang-orang yang ada dulu tadi dia saja pi duduk situ dia duduk di situ tu tujuan dia apa tujuan dia satu saja buat bagi ada kerja supaya bila ada kerja ni tak tinggal lapang eh, tu nak duduk tujuan nak kita kalau susah hati begitulah lagi kau. Tak duk fikir. Kalau susah hati, tiap dia susah hati. Kita buat kerja bagi sembuh. Buat kerja bagi bagi ada kerja. Kepada tak fikir kesusah hati tu. Alhamdulillah. Ada orang bila susah hati tu fikir, fikir, fikir, fikir, muka seduk, betul, perut jadi demu buat marah. Daripada kita susah hati, kita duduk layan jangan susah hati ni. Kadang-kadang benda tu tak boleh selesai. Kita pi duduk layan, gua bertambah-tambah bagi susah benda. Takut padang saja. Maka Abu Hurairah ni dia lapang. Kalau dia dah pintar lapang, dia lagi lapang. Apa dia buat? Dia buat bagi sibuk. Buat bagi ada kerja, mudah-mudahan. Buat bagi sibuk tu dia kata melalaikan. Yang ini melupakan dia pada lapang dia. Itu Yang kedua, dia duduk di jalan tu manalah nak tahu. Kau tak lagi ada satu orang dah duduk. Eh, Abu Hurairah tu buat apa? Tak saja. Jom pergi rumah minum ya itu tujuh dia. dia kata supaya apa? supaya dapat jalan kenyang go dia kata mana nak tahu Satu orang lalu-lalu ai -lalu. eh, tadi pula duduk dalam ni abang tunggu dapat dia kata tak, tak ada ya. tunggu dapat saja saja jumpa pergi domo ada ya oh jangan pergi ni orang yang tunggu buat jangan kita buka dia kata kita kita lama ha eh. nama tajuk kita tu dia kata bid'ah walah ada tunggu pun untuk banyak baca ilahi miftahul bala lampu yang boleh menerangi kegelapan ke malam. Nesbahul bala. Antara yang menarik dalam kitab saja dengannya sekali. Dia bagi sepuluh Sepuluh faedah baca Yasin. Dia kata siapa yang baca Yasin dia akan dapat sepuluh faedah Di antara faedah tu ialah apa daripada apabila seseorang itu membaca Yasin sedangkan dia lapar, dia akan kenyang. Sesiapa yang membaca yasin sedangkan dia dahaga akan hilang dahaga dia. Bang, siapa yang membaca yasin sedangkan dia dalam duka sisa Allah SWT akan datangkan kegembiraan pada hatinya dan berhubung. Saya perlu fikir apa ini? Memang sungguh. Ya? Bila, Bila orang pergi kita baca yasin orang nanti muka. Lepas itu penyakit. <laughs> sungguh. Bawa banyak. Kalau orang dipanggillah di muka dia panggil kita baca yasin. Baca memang punya. Saya bila baca baca, tadi cuba kawan hatulih bilang tunggu orang mana. itu tidak sahih daripada hadis nabilah. Tapi dia mungkin buat kajian berdasarkan dia tengok dalam masyarakat dia kan. Tunggu kita kata baca yasin memang punya. Baik, yang sebenarnya bila baca yasin kita ingat betul Tuhan. Bila ingat kepada Tuhan tenang jiwa. Ainul bait tabik kena ayat orang alabi zikrillah taqma'inul qulub. ketahwilah dengan ingat Allah hati kamu tenang. Ingat baca Quran tu ingat Allah. Hati tenang itu ya, betul lah. Tapi hak lapak kenyang tadi ni. Nampak macam kita. Tidak, ha, begitu. Baik, jadi Abu Hurairah dia duduk jalan orang semua duk lalu ni dia kata dia antara tujuan dia ya, ialah supaya mana nak tahu ada siapa-siapa kalau orang pergi ajak makan. Tidakkan itu jalan kenyang bagi dia. dia maka di dalam aku duduk itu. Maka lalu Sinina Abu Bakar r.a. Bila aku lihat akan dia. Lalu itu. Lalu bangkit aku tanya kepadanya. Daripada satu ayat. Daripada kitab Allah. Yang ini ayat Allah. Dalam dia tunggu itu. Maik Sinina Abu Bakar. Oh, dia cantik. <coughs> dia tengok muka Sinina Abu Bakar itu macam bawa ruti. Buat buat sengkit, tanya tentang ayat quran Dia kata, wahai Al-Quran, biasa ada satu ayat ni, kita tak faham apa maksud dia ni. Dia tanya Katanya, bukannya aku tanya aku kerana aku tidak ingat dan aku tidak tahu. Dia kata, aku tanya Ini bukan bila aku tak tahu, sepatutnya aku tak ingat. Bahkan tiada aku tanya, melainkan kerana boleh dikenyang aku dengan pertanyaan itu. Hmm. Dia kata, aku tanya tu tujuan dia apa? Nak buka mulut dia pergi sembang dengan aku. Dan supaya dikatanya kepada aku, mari ke rumah, aku beri kamu makan. Hmm. Nanti dia juga ni. Ya, hmm. kata, habisir dia lah, sebenarnya tujuan aku dia kata. Bukan tujuan, aku faham lah, eh. dia kata, hari-hari duduk dengan Nabi ni. Eh. Ayat Quran apa tu, Nabi baca, Nabi terang, aku ingat semua, apa, apa, semua aku faham, aku ingat, aku petik. Aku tahan Rina Ubakar nak tanya ayat tu bukan kerana aku tak faham. Dia kata aku tahan dia tanya dia Tanya kotlah. Bila dah buka tajuk ni temak-temak-temak. Eh, jom ke rumah. Takkan kita temak saja. Bumpa, ayam mineral, buat peluang ke Ya, kita kata cantik. Kalau dapat peluang ni, begitu. Makan lalu ia. Ya. Dan tidak ia ya kata apa pada aku. padaku. Nah, rina Ubakar. Dia buat-buat tajuk, Rina Ubakar pun serang. Terang terang terang terang apa? Okey, faham? Okey. Assalamualaikum bin. <laughs> hmm, yang terjadi dalam hukuman ni dia kata, dia dohak harap tu ajaklah. Dia hukam, terang. Okey, faham? Hmm. Maafkanlah, bila dia. Ikut jalan itu sudah tentu. Maka maka kata Abu Hurairah lagi, thumma marra bihuma fa 'an ayatin min kitabillah. Ma al-suhu illa li yusbi'ani. Famara wa la mihaf'an. Dia kata. Kemudian lalu pula dekat atasirina Umar al-Hatta'a. Aku tanya kepada dia sesuai ayat daripada kitab Allah. Yang Buat mudah tadi lagi. Tiada aku tanya akan dia. Akan Umar itu. Melainkan supaya dikenyangnya akan dah suhu. Dia kata aku terayang dia. Tak aku ternyata. Ya'ni supaya Umar beri aku makan. Dan mudah-mudahan dikatanya. Mari ikut aku ke Umar. Masa lalu mesin. Maka lalu, Umar. Maka lalu Sayyidina Umar dekat aku dan berbuat aku dengan dia pada ayat Qur'an itu. Tetapi tiada memperbuat ia. Yang ini, tiada memperbuat Umar. Yang ini tidak diajaknya aku ke Umar untuk pergi makan. Sekali lagi. Tengok Sayyidina Umar pula dia tanya-tanya boleh-boleh. Tiba-tiba buat tanyaannya, ni uh, wahai rumah, dia kata ini satu ayat ni apa Dia rumah pun terang dia, terang, terang, terang, terang, dia bukan nak dengar-tengaran, dia ada tujuan kan? lagi, terang, terang, terang, terang. okey boleh faham no, okey, salam okay. doa, balik pulau, bayar lepas, kanan okay. sepelau, ini sempat, kata tak ada apa, doa rawak lalu, lalu saja. Kan? dia kata, yang ketiga, summa mara abul khasim, صلى الله عليه وسلم. فتبسَّم حين رأني، وقال: أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق ومضى، فأتبعته ودخل منزله. فسأذنت، فأذن لي، فوجد فوجد خدحا من لمن. Kemudian daripada sudah aku berbual dan bertanya suci na'ubaka' dan bertanya suci Uma, tiba-tiba lalu pula abul khasih. Hmm. Ya'ni Nabi SAW alaihi wa sallam, lepas suci na'ubaka' nampak terlepas saja, Uma, terlepas saja, tengok Nabi main. Tengok Nabi Mai, maka bergumah haji dah. Dia kata, ni boleh main. Ya, lalu tersenyum ia pada waktu melihat ia. Ha? Nabi sallallahu alaihi wa sallam memang tengok Abu Hurairah hadap itu. Nabi senyum kan ya. Ah Nabi jangan nak bagi cerita. Kita belajar dalam bab ni kan. Sifat Nabi apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, faton. Faton Nabi dia. Ya. Nabi ni bijak. Ya. Kecilah. Kecilah ke kecil ya, ikan dia yang tau dendam ginakah anak sembilan kali tak sempat benor tak. Terlebih nabi ni terlebih. Dia tengok Abu Hurairah duk di jalan dia, dia tengok dia senyum. Dia datang dia ni ada hal ni. Tak tunggu lagi dia dah. Ah ha, kalau tunggu nak tanya lagi boleh, kalau tunggu nak tahan buka lain. Nabi Nabi alaihi wasallam dia tengok orang dia kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok muka tahu isi hati. Jadi dia dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia. Dia boleh kenal kawan musuh, apa semua dia kenal. Nabi saw. Baik. Dan dikenalnya muka aku dia dalam kelaparan yang sehari-hari lapan. Nabi kenal. <tuh> nabi tengok muka, nabi tahu orang hilang. Hmm? Dan dipanggilnya aku. Sabdanya, wahai abah korel. Sahuku saya ya Rasulullah. Ah, nabi lalu senyum. Nabi terbangnya. Nabi kata, Ya Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, dia kata, Labaika Ya Rasulullah, saya Ya Rasulullah. Sabda Nabi, mari turut belakang aku dan berjalan terus dia ke rumahnya. Lalu aku turut akan dia dari belakangnya, bila sampai dia ke rumahnya, lalu masuk dia ke rumahnya itu dan minta izin aku kepadanya masuk ke dalam rumahnya itu maka diizinkannya aku bila sudah dah masuk dia ya, maka didapatnya di dalam rumahnya satu bekas susu ada isi susu di dalam Nabi tengok-tengok tak cakap banyak orang Nabi kata Ya Allah dia kata saya Ya Rasulullah Nabi tak jom ikut aku Allah mengetek kaki ikut yang tu yang dia tunggu pun mengetek kaki ibu. ikut ikut siapa ada rumah Nabi sampai ada rumah Nabi Nabi masuk dulu dia masuk pintu dia kata Ya Rasulullah boleh saya masuk ada ada ini penduduk nak anak kecil. Kita dalam masyarakat kampung kita terlampau mesra. Sampai tak ada dalam, tak ada apa, tapi duduk ada tepi kita dalam ni dapur. Ha ini masyarakat kampung ni, dia jadi mesra kelaja dia panggil. Nanti dia panggil mesra kelaja. Tak bolehlah kelaja macam tu. Sebab apa? Sebab rumah ni amanah, duduk ada dalam tu istri kawan tu anak perempuan kawan tu tak kedek pakai tudung tak pakai tudung tetap suharat kedak kita duduk sorang masuk tak boleh ni walaupun ada beradik dekat jiran sebelah rumah adab kita jangan kena datang mau nak bagi salam dulu assalamualaikum semua dia jawab salam dia panggil masuk baru boleh masuk ni kawan tu bini tengah duk tomesh apa di dapur dia kata dia tarik bengkok dah di meja makan ni Hei, dia kata bau sedap dekat rumah aku. Lihatlah di dalam kejutan. Bilih kau ni terkejut tengok tengah ni ada kuklari naik bikin gelombang pakai. Tak bolehlah melawak begitu. Gek. Haa nah, jadi... ada ada Adab, adab. adab, adab. Ulama hukum kena jaga. Haa yang ini kita nak kena ingat. Yang ni nak kena ingat. Sebabar apa yang ni dia melibatkan hukum haram alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih alaih Ini alaih Aku kurang. Nabi jumpa tengah jalan. Nabi kata, jom. Turut belakang Nabi pergi. Sama dengan Nabi. Nabi masuk. Dia tunggu dulu. Lepas itu dia, dia, dia kata dekat Nabi. Ya Rasulullah. Boleh tak boleh. Aku nak masuk. Nabi kena masuk. Baru masuk. Nabi bila masuk. Tengok-tengok. Ada satu bekas. Dalam bekas tu ada ayam suhu. فَقَالَ min أَيْنَ هَا غَلَّبَنْ لَكُمْ قِيلَ أَهْدَاهُ لَنَا قُلَانَ Maka ia pun, yang ni Nabi SAW pun tanya kepada ahli rumahnya. Sebab Nabi, dari mana datang susu ni bagi sekalian kamu? Nabi balik-balik, tengok ada susu rumah Nabi. Betul-betul, tadi keluar dari rumah tak ada. Bila balik-balik, ada satu susu dalam bukan? Nabi tanya ahli keluarga dia, tanya ahli rumah, tanya isteri dia. Dia kata, ni susu ni mana? Siapa bagi susu ni kat kita? Maka dia jawab orang. Setelah diberi orang akan dia... Bagi kita kau Irian dia, maka Jawa, Australia ada satu orang mai, tadi, dia hadir susul di dekat kita. Bila didengar oleh Nabi saw. Alaihi wasallam kata orang yang demikian itu, maka Nabi pun bersabda, sabda Nabi, fakal Rasulullah saw. Aba Huraira, Qul tu lam baik, fakal alhid ila ahli Sufa. فَدَعُونَهُمْ وَهُمْ عَضْيَاكُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَىٰ أَحْلِ الْوَمَانِ Maka sabda Nabi SAW وَهَيْ أَبَا هُرَيْهُ Jawa aku, saya ya Rasulullah Maka kata Nabi, lekah kamu pergi kepada Ahlu Suha Ia ya orang yang duduk tinggal di tepi pinggir masjid yang ramai mengaji dan meramal ibadah itu Dipanggil mereka kemari Kerana mereka adalah tamu kepada orang Islam Tiada menumpang mereka itu aceh ahlinya dan karabatnya. Dan tiada harta bagi mereka itu. Dan tiada seorang yang ditumpangnya. Dan tempat tidur mereka ialah masjid Nabi SAW. Tidak ada mereka itu tempat berteduh Dan berbuat ibadat lain daripada tempat itu. Yaitu masjid Nabi. Nabi ini pula. Dah balik-balik rumah. Tengok ada susu. Nabi tanya isteri dia. Ini siapa? Main mana susu ni? Isteri dia kata ada orang main hadiah ke kita. Nabi dia yakin susu pada susunya. Contohnya, ni nak habaq apa kat kita? Nak habaq kat kita tak ada makanan dalam rumah ni. Balik-balik ada susu, serongok, tengok ada susu. Nanti terus tengok dekat Abu Hurairah. Nabi kata kat dia, dia habaq hurairah Abu Hurairah hampir dekat masjid, panggil geng-geng ahli sofah ni bagi kami kita bagi-bagi minum susu ni. Cukup kawan Abu Hurairah Ada aku tak banyak mana Dia doa orang yang tu memanglah. lah Kira Nabi dengan dia Alah duduk nampak kan Tonton Nabi kata tolonglah. Dia kata pi Percepat Dia kata pergi panggil Kawan-kawan kita di masjid tu Kita pukul orang tu Allah dia kata Tak mahu nak jadi abu Baik kata Abu Hurairah Iza atashu sadaqatun Ba'atabiha ilayhin wa lam yatanawal minha shay'an wa idza atahu hadiyatul arsala wa asharakhum apabila datang kepada nabi SAW alaihi wasallam satu sedekah daripada orang maka dikirimnya nabi sedekah itu kepada ahli surga oh, nabi kalau orang buat main kat dia dan orang kata nak ni ni sedekah Nabi tak makan sikit boleh sedekah nabi tak boleh makan gelora orang nabi tak boleh makan kalau Al-Wakman ha tu kata sedekah, Nabi ambil semua dibagi dekat Ahli Sofah. Abu Hurairah kata macam itu. Dan itu adik ambil bagi dirinya dan bagi keluarganya daripadanya sedikit pun. Sikit pun tak curi adik. Ini yang kata Nabi SAW. Kalau kata benar ini sedekah, dia tahu dah sedekah. Dia keluarga, dia tak boleh makan. Sikit pun dia tak ambil. Begitu. Maka dimakanlah oleh orang-orang Ahli Sofah itu. akan malam yang datang daripada Nabi tetapi apabila datang kepada Nabi hadiah daripada orang, sama ada makanan atau sebagainya, maka dikirim setengah kepada ahli Sofah dan diambil kepadanya setengah buat dirinya dan keluarga saja. Kalau orang-orang itu hadiah, Nabi bagi dua. Sebahagian untuk keluarga dia, sebahagian bagi dekat Ahlu Sofah. Dan bersekutu Nabi dengan ahli Sofah itu padanya. Kalau hadiah, Nabi kongsi dengan ahli Sofah. Dia dekat sedekah itu haram kepada Nabi dan keluarga Nabi memakannya. Dengan kerana itulah tersebut dalam hadis itu apabila datang sedekah orang kepada dia dikirimnya kepada orang ahli sopa dan tak diambil sikit pun. Sama ada sedekah itu sedekah wajib atau sedekah itu haram berlaku ke Nabi dan keluarga yang memakannya. Al Nabi tak akan makan kalau sedekah. Berbezaan kalau hadiah, maka hadiah harus atas Nabi dan keluarganya memakannya. Dengan kerana itulah tersebut dalam hadis itu apabila datang hadiah berkutu Nabi dengan ahli sufah pada memakannya. Kata Abu Hurairah lagi. anhu. zalik. bal. Ah, oh, ya ni. Fata'al zalik wa qultu ma hadha al qadah bain ahli sufah wa ana rasuluhu ilayhi. فَسَيَأْمُرْنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَىٰ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَلْكُنْ تُعَرْجُ أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِ وَلَمْ يَكُنْ مُبْدُنْ مِنْ تَاعَتِ اللَّهِ وَتَاعَتِ رَسُولِهِ Maka sudah nasibat sukar hatiku. Tak kalah aku disuruh oleh Nabi panggil semua orang ahli Sukah. Itu biar datang minum susu yang sedikit itu. Dia kata, bila Nabi kata, habis panggil pokok tu, bakat main minum, dia kata, aku tak syok. Hmm. Dia memang dia amat. Dalam hadis ni dia alam. Bayangkan, dia kata, perut apa Memang lapak ni teramak-amak lapak. Terai Abu Bakar selepas je. Terai sinum mak selepas je. Main-main Nabi tak akan terai ajak di rumah. Aku tak rasa boleh tak aku kuah tadi. Sampai-sampai di rumah ada susu sedelah je ada susu muh dalam satu bekas aja. Tengok tengok Nabi suruh dia pi panggil noh orang ramai duk ada pa, di masjid noh, pakak panggil mai pakak panggil mai nak minum susu hak sikit noh. Dia kata habis dah aku peginya. Aku ni boleh pun dapat katuk saja. Dia, pulih, tepat, katut, dia Nabi, panggil puak tu, dia pakai mai minum Nabi aku. Dan berkata dalam hatiku, dia kata apakah rasanya sedikit susu itu? Dia, dia, ada tu pun tak banyak mana dia kata nak pergi panggil ramai pakat main kongsi dia kata nak boleh apa dia kata, dan sebanyak dan dapat daripada susu itu <coughs> dan sebanyak mana dapat daripada susu itu antara ahli sokongsi dan aku pesuruhnya kepada mereka tu. kata saat lagi waktu pakat main meneru dia kata nak boleh banyak mana nah, aku, dia ingat lah hati ni dia ingat macam tu Maka tentulah lagi akan disuruh Nabi akan aku bekerja. Memberi minum dan mengedar pekas susu kat atas mereka sorang demi sorang. Haa dia kata nak kawal lagi-jagal lagi. Aku dah pergi turut mereka panggilan. Lepas tu aku pula kena tidur bagi mereka minum. Lala boleh pekas saja aku boleh Dia tu ingatlah hati macam tu. Tentulah Abu Hurairah ni manusia. Ah ha, yang tu kita kena ingat. Abu Hurairah ni manusia. Manusia dia mas. Lintasan macam ni dia mas. Lepas ingatlah bukan-bukan. pada hari dia ni orang cukup hebat, kan? Tapi manusia, kan? Jadi manusia ni kot manapun ada lah benda-benda yang menjadi aid manusia tu ada. Kita tak boleh dapat satu orang manusia selain daripada Nabi yang maksum, yang dia ni kira tak ada calik dikit pun tak dapat. Cuma bela dia ada hak dana, ada hak calik banyak, ada hak calik dikit. Bidu. Jadi cerita haduk main lintasan tak elok dan sebagainya ni kena belakang. Habis orang dia main dulu Dia main macam ni. Maka apakah diharap dapat kepada aku daripadanya? Uli sedikit itu. Dia kata tengok tu pun harui lah aku ni. Harui tak, tak boleh apa. Bahkan kali boleh tak dapat langsung. Dia kata harui. Hmm. Maka kata Hakiko padahalnya sesungguhnya adalah aku itu berharap. Dan bergantung hati, kiranya kira dapat minum daripadanya, kira-kira tidak mahu lagi aku kepada dia. Kalau ikut hati aku ni, aku nak minum ni, sampai puas, sampai aku tak minum, dia kata. Kalau boleh, aku nak minum macam tu, dia kata, apa dia ni. Tapi dengan anak main, tahu tak lagi, nampak tak boleh apa-apa, dia kata. Ha? Yang ni sekiranya kenyam dan puas aku daripada dahibah Tetapi apa mau katakan Tiada ada jalan lari daripada suruh perintah Allah dan perintah Rasulullah Maka dijalankanlah sebagaimana suruhnya itu Bila aku pun tak ada pilihan Maka aku pun suruh ke guna di suruh Untuk nak patikkan adik ni Dua rumpah ni boleh? Kalau <laughs> ha? dua rumpah, muka pendek-pendek Kalau dia tak hurai, tepat dan apabila han itu depan tak kapal ke mana dah. Saya Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, ya, hmm? sa'aituhum wa da'awtuhum falamma dafalu alayyi fa'akhadhu majalisa hum ya aba hurairah hodil wa a'tihim. Maka pergilah aku kepada ahli sufah. Dan aku panggil semua mereka ke rumah Nabi. Aku kata kepada mereka bahawasanya Nabi wasallam, panggil makan ke rumah akan sekalian kami. Maka mereka itu pun berangkat semua yang mainkan ke rumah Nabi SAW panggil. Lama panggil, panggil pih-pihan abang. Dia kata Nabi jemput apa si rumah Nabi nak ajak makan. Serah. Semua masjid. Panggil dia pergi habis. Macam tu beritanya. Eh? Apabila sampai ke sana Maka semuanya minta izin masuk Sampai sampai minta izin nak masuk lah. Lalu diizinkan oleh Nabi SAW Akan mereka itu masuk Maka takkanlah sudah masuk Semua mereka itu atas Nabi SAW lalu mengambil mereka masing-masing akan tempat duduk apabila mereka sudah duduk semuanya maka tanda Nabi Wasallam. Ya Aba Hurairah ambil olehmu akan bekas susu tu dan bagi minum kepada mereka ni seorang -oh. tu lalu ada du ingat tu semua <laughs> ha? puak ni pakak main masuk duduk semua masing-masing duduk elok Nabi pun tengok ke dia ok Nabi kata abu Tentik Ambi Ambil ambil Luzurin Lagi Jadi apa orang ni minum kata, Maka capailah Dan tunjukkanlah Kepada mereka ni semua Bila aku dengar Sebenarnya Nabi suruh aku buat demikian Maka aku junjung Sebagaimana suruhnya nah, Dia aku tak bantah Walaupun dia berasa Aku tak boleh apa, Tapi Nabi turun Nabi turun Sang buat buat yang setianya dia Dekat Nabi ni Tajuk kita baca Madani ni Setia dia dekat Nabi. Kat Nabi. Kat Nabi Kata dia Fa'akhrabatul Qadah faja'antu anawiluhu qadah ini tuan makna dia <laughs> Ini tuan-tuan duduk ni dari kedah ingat qadah qadah ini maksud kehaiat ingat jadi bila kata duduk mana duduk di kedah duduk dalam kehaiat faghadtu <laughs> qadah <laughs> dia dah faja'altu anawiluhu ar-rajul fayashrabu hatta yarwa thumma yarudduhu fa anawiluhu al-aqar Hatta Hartan tahaitu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi SAW waqadrawiyal qawm kulluhum. Maka aku ambil akan bekas sesuai itu. Maka jadilah aku mencapai akan bekas itu seorang laki-laki. Supaya diminumnya. Sampai kuah sahaja dan sampai kenyang kuah dia. Bawa, bagi kat satu orang minum. Minum, minum, minum, sampai kenyang. Nabi kata. Ini kuah-kuah pu dan sebuah ini semua nak lah Niskin dan tak ada duit nak beli makan. Bila main, kira, kira nak makan dulu. Nanti kita bagi minum sampai dia kuat. Tunggu, tunggu kau ni duk minum buku-buku je lah. Sampai kenyang semua. Maka laki-laki itu pun menyambutnya. Dan minum akan susu itu sampai kenyang. Seorang lepas seorang, seorang lepas sorang. Kemudian daripada itu, dia kembalikan bekas itu kepada aku dan aku ambil kembali akan ya, dia maka aku tunjukkan kepada orang lain pula minum dapat puas bagi kepada dia dia bagi kau minum untuk dapat puas bagi kepada dia macam tu saja ni maka orang itu pun menyambut langsung meminumnya demikianlah aku berbuat kepada seorang kepada seorang minum susu dalam bekas tu sampai kenyang pula sehinggalah sampai aku dengan bekas susu tu kepada Nabi SAW alaihi wasallam padahal ya susu itu ada ada lagi tidak ada dia nak maksudnya tak ada ni ha ini dia nak main cerita apa lah mulizah nabi kena minta kepada nabi dulu dah benda nak lah, tengok tadi ni tak menakab lah, kalau tak habis dengan mem meneruh tu sampai pakak minum pula bukan minum secara jerit minum sampai puas minum sampai puas lembutlah habis susu ni nada sesungguhnya telah puas agak ada kenyang semua kaum itu maka aku pun memberikan bekas itu kepada nabi surah sudah dah habis dia pergi ke rumah bukan dekat nabi maka kata abu hurairah lagi فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب، فوضعه على يدي، ثم رفع رأسه فترسم، فقال: أبا هريرة إشر، فشربت، فلم أزل أشربه أشرب ويقول إشر، حتى قلت والذي والذي بعثك بالحق ما أدل له مثلك. Maka dia ambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkecuh susu, lalu diletaknya di atas tangannya yang mulia. Ha? Bila dah habis semua minum, habis semua orang kata minum dapat kuat, naik ke Nabi. Nabi ambil buah ke atas tangan Nabi yang mulia. Kemudian dia angkatnya ulunya kepada aku. Nabi angkat di dekat Abu Hurairah, iaitu memandang ia akan aku, lalu senyum dia. Ya? Ha -ha. Senyum, lagu peldi macam tu. <laughs> kan, daripada awet tadi lah. dah. Daripada duduk keluar, dah jalan. Jadi Nabi senyum. Senyum tu, Nabi senyum. Fahamlah. Haa, Nabi kata, siapa ni? ni. <laughs> Nabi fahamlah. Pula main-main, Nabi suruh pula video bagi ke orang lain. Kira kalau budak-budak lah, dia kata, kena ragi. <laughs> Tapi Nabi tak ragi lah. Adakah Nabi nak latih dia? Nak suruh ni, dia ha, ada ha, ingat. Ha. Bukan-bukan. Jadi Nabi nak latih dia supaya dapat pesukiin zapan pada dia ambilannya dekat lah dia nanti bagi dekat dia nanti fatabatsama maka senyum nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dilihatnya tidak hati susu itu sebagaimana yang disangka dan tidak disukai oleh Abu Hurairah ketika nabi datang nabi tahu dah ditadi nabi suruh dia dipanggil ahli sufah tadi dia tak faham nabi tahu nabi dia orang tua pun dah nabi pula lagi dia bahat bila dia suruh pergi panggil tu, muka Abu Hurairah dia tengok tu dia tahu tak. Ada. Dia nampak nak bawa kat tu. Kan? <ganti> Balik-balik main lagu duduk bagi minum kat orang pula, nampak muka Abu tu, muka tu. Maksud, bagi kat orang tu Nabi kenal. <tuh> Bila main kat dia, Nabi senyum. Dan Nabi bagi. Nabi bagi suruh dia minum tu dalam keadaan Nabi tahu. Tadi Abu Hurairah rasa tak senang hati. Bila tu bagi orang nak kongsi minum ni, Nabi tahu. Lalu ke sabda Nabi SAW, Ya Aba Hurairah, jawab aku Hurairah, saya Ya Rasulullah. Sabda Nabi, tinggal aku denganmu, belum minum dulu. Nabi SAW, lah tinggal kita doa, yang tak minum lagi kita doa. Jawab Abu Hurairah, sebenarnya Ya Rasulullah, dia tak faham. <ti> kan, dia tak faham, <tuskan> kita doa. Maka sabda Nabi, duduklah kamu supaya boleh kamu minum. Nabi kita nanti kita duduk, doa leh doa minumlah Nabi kata kadai maka duduklah Abu Hurairah itu dan Nabi SAW mengunjukkan bekas susu kepada dia. dah yang duduk Nabi bagi kat dia susu sabda Nabi minumlah engkau ya Allah Ayah Nabi kata minum maka disambut oleh Abu Hurairah akan bekas itu serta terus minum susu tak bagi cangah ya, dia dia maka kata Abu Hurairah Maka tidak berhenti, aku minum. Padahal Nabi bersabda, minum, ya Aba kurairah, kamu sampai kenyang. Dia kata, aku minum, ni. Dan orang India nampak ayam. <laughs> ya. Allahuakbar, minum, ni. Dia kata, tak tahu ni Aba Ahmad. Sampai kenyang, lagi tak kenyang aku minum. Gitu, ya, dia kata. Maka minum juga aku. Sehingga berkata aku bagi bagi Nabi. Demi Tuhan yang membangkitkan dia akan Tuhan hamba. Dengan sesungguhnya menjadi pesuluhnya. Ha? Demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai rasul yang sebenar. Itu maksudnya. Kira Allah dapati baginya jalan memasukkan susu ini ke dalam perut anda. Ha? Dia kata aku tak, tak ada tempat dah ni. Nak minum mis penuh kan perut aku. Ha? Itu maksudnya. Tak tak dah, dia kata, tiada hamba dapati baginya, maksudnya bagi perut ni, jangan nak memasukkan susu ni ke dalamnya. Tak ada tepat dah. Nak makan pun tak ada tempat nak isi lah. Dia kata ni, aku punya minimum ni, dia kata tak ada tempat dah nak isi susu. Dia kata kerana hamba sudah cukup kenyang, katanya. Kenyang semua. Dia kata tak pernah kenyang lagi Kenyang semua, dia kata. Bila dia tengok, Nabi akan perkataan yang demikian itu, lalu sabar Nabi beri kepada aku bekas Nabi kata, wakman balik. Dah kenyanglah, okey, bawa wakman balik. Supaya aku boleh Nabi sampai pun datang dengan ayam dan mana lagi. Maka aku tunjukkan bekas itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqadha al qadah fa hamidallah wa tamma thumma shariba. Tunduk tengok, -tengok akhlak Nabi. Maka di ahli Nabi akan bekas susu itu daripada aku. Serupa dilihatnya banyak lagi susunya. Oh Nabi ambil tengok banyak lagi susu. Maka memuji dia akan Allah dengan katanya alhamdulillah. Nabi Amir bercakap tu tengok Banyak lagi tu ada susu dalam tu Nabi kata Alhamdulillah Fatabat sama ha? Wa tamna Kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim ha? Nabi tengok susu ada lagi Nabi kata Alhamdulillah Maksudnya apa? Allah yang ma'an mengurahkan benda ajaib yang berlaku tadi Benda sikit ramai orang boleh minum Allah yang bagi benda ini. Nabi kata Alhamdulillah Lepas tu Wa tamna Nabi bismillahi rrahmanirrahim maka dia kemudiannya tawad minum susu itu pula. dan Nabi minum susu kata ahli limiti ini hadis Hassan lagi sahih nallahu taala ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi tatabbu ma jaa fi bab yang menyatakan hadis yang menerangkan celaka makan banyak pun dalam ya, tajuk tajaan dia nama apa lagi tajuk lagi dia kita tak boleh makan sampai jadi ulang sawah Itu gitu ha? di dalam kan ular sawah semata-mata dekat badan sebab cermin mata lebih yang lebih kepada daripada Allah yang dah baik itu sinat kita tanggungkan dengan sabar kesabaran dan masyaallah ampunlah sekali ampun kita boleh di sini yang موجوده dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin يا ربنا للحمد كما يرضى لجلال وسنك الكريم وعظم السلطان ربنا بالسيطرة و بالإستال من دينا و بالحفة للنبيان والسلطة اللهم انتحلينا سلوح العظيم والصحنا فحملنا من دينا لجلال فاتل المسلمين اللهم تقتلنا سلطين وعجلنا التاويل وعدنا السراطة المسلمين Allahumma karin al-haqqa, haqqul wa tuhun al-kibaah, ya karin al-badillah, badillah wa tuhun al-filan. Allahumma jangan jangan jangan marhumah, wakarukahna hidayah, wakarukahna asrul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.